Patul lui Procust. Pista 17. Era aplaudat, ca să zic așa, cu surâsuri și glume admirative, în aparență mai mult, căci în fond îl găseau extravagant și îl disprețuiau cu indulgență. Fostul ministru, rotofei și reversat l-a bătut pe umăr. Simpatic ești, domnule! Zi poet și pace! Dar cum îți explice asta, că toată lumea se vaită? Băncile depun bilanțurile, concordatele sporesc în fiecare zi. Ei și, ce înseamnă asta? Unul dintre aspectele crizei e și această văicăreală generală care are cântecul ei. Domnule, să-ți spun ceva semnificativ și uimitor. A apărut la noi în veacul, acum două săptămâni, un articol optimist și așezat intitulat Sfârșitul de criză, în care se arăta că un soi de afaceri cunosc o revenire în ardeal. Ei bine, redactorul nostru a fost apostrofat tocmai de cel pe care credea că l-obligă. Ce vrei, domnule? Să deștepți atenția fiscului? Sinuciderile se înmulțesc și dumneata găsești că nu e sărăcie? Ai scris ieri un articol care mi-a dat lacrimi, vorba aia despre muncitorul de la Petroșan care din cauza mizeriei și-a legat un cartuș de dinamită de pântec și i-a dat foc. Fuzese o sinucidere care a înfiorat toată opinia publică. A scris singur alt articol despre avocatul acela care s-a sinucis din mizerie. Adinauri era înduioșat de băiatul care a fost prins furând o pâine și arestat. Cum poți să susții că nu-i mizerie? Dar cine a susținut asta? E mizerie cumplită, dar numai mai într-o parte din populație, pentru că suntem imbecili. Nu e sărăcie generală, criză. E altceva. E o proastă distribuție. Și ca și când a făcut o descoperire. Uite, mi-am găsit subiect pentru mâine. Trecu la birou unde însemnă vreo două rânduri ca să le țină minte. A doua zi, într-adevăr, veacul avea în mijloc, cu literă mică, dar neagră, următorul articol. Proastă circulație Sergentul din mijlocul străzii ridică și coboară bățul, parodind în fața operei pe dirijorul în frac dinăuntru. Automobilele cu fotolii adânci ca monumentele, gătite și iluminate pe dinăuntru ca niște budoare, dintr-o lume ireală, se urmează, cerându-și nerăbdător, cu țipăt aristocratic de claxoane, drum. E se are mare manifestare de artă. Vă spunem serios și fotoliul, scăldat într-o baie de lumină electrică, a fost plătit cu o mie de lei, exact prețul la 200 de pâini. Iată acum, aliniate ca un parter de flori și plante, femeile cu umeri rotunzi, gâturi marmoreene, mângâiate de coliere, mâinile albe încheiate cu cătușe de aur și platină. Suntem domnilor o țară bogată fără îndoială. Asta a putut constata ieri și băiețașul care flămânzinte de două zile pe străzile capitalei, după ce a privit vreme îndelungată galantarele de la băcăniile împinse până în stradă și până în nările celor flămânzi, s-a decis să fure o pâine de la o gheretă din marginea orașului. Nu l-au tentat nici homarii și la angustele de la ciobanu, nici șalăul cu spinarea lată de o palmă de la teișan, nici rodiile, nici perlele învelite în vată ca niște păsări bolnave. El nu vrea decât o pâine și e mai greu pentru unii în această țară să aibă o pâine decât pentru alții să trimită acasă un coș cu icre negre, brânză scump putrezită și pateuri cultivate încă înainte de gătuirea păsării. Băiatul acesta n decât 16 ani, dar mintea lui necoapta a putut gândi stupid că e mai bine să fure, cu pereții stomacului uscați și lipiți de foame, o pâine decât să aștepte și să încerce a obține de la stat o furnitură. Greșeală scump plătită, căci a fost împușcat de către simbolul ordinii sociale, domnul sergent din post. Coliba puturoasă, cu trupuri măcinate de mizerie, alături de palate cu multe camere, în care pe divanuri, pe mescioare, fiecare obiect aruncat parcă la întâmplare, reprezintă o valoare care ar schimba destinul unui om, asta e capitala simbolică a noastră. E o prostă distribuție în țara asta, ca într-un corp bolnav, distribuția sângelui. Unele organe plesnesc de congestionate ce sunt, pe când altele care lângezesc se atrofiază, se descompun, pentru că până la ele, în același corp, nu ajunge nicio picătură din lichidul nutritiv. E ne îndoiesc că dacă un aeroplan ar putea zbura deasupra acestei capitale și pilotul ar putea privi ca în poveste prin acoperișuri, ar vedea în același timp, alături de așternutul cu zdrențe, în care femeia cu trupul mâncat de tuberculoză își alăptează copilul și dormitorul luxos, cu trupul curtezanei neroade, frământat de voluptate, după ce a fost ațățat de bunătăți plătite din jaful banului public. Sufletele copiilor se ofilesc de la duhoarea vieții din jurul lor încă de mici. La 16 ani sunt împușcați adolescenți pentru că fură pâine, iar la 20 de ani studenții își strâng tâmplele în mâini deasupra cărții, nu numai pentru că amețiți nu mai pricep nimic, dar ca să-și potolească printr-o crispare crampele foamei. Ce viitor ne pregătește această hidoasă congestie a organismului social? Ce posibilități să putem întrevedea în țara alefurilor furilor de 4 milioane anual, care stau în cântar cu pensiile de 500 de lei lunar? Ce suflete pot crește într-o astfel de mocirlă morală? Lișiță tremurătoare, scoici, flașce și nuferi, frumoși poate, dar paralitici, când nu avem nevoie de stejar și brazi, de animale sănătoase, îmbătate de aer proaspăt. Trebuie să luăm aminte... E prea multă suferință aici și prea multă juisare nerușinată. Organe prea bine nutrite, năclăite de grăsime și inimi prea secătuite de deznădejde. Se pare că în asemenea, Maradi, chiar și medicina a revenit acum la anumite procedee terapeutice, care în ultimul timp cereau numai câteva lipitori, dar care într-o vreme foloseau și operații curajoase. Gede Ladima P.S. Pentru o mai bună înțelegere a momentului pentru a încerca o justificare a violențelor lui Ladima și pentru a realiza mai verosimil atmosfera acestor întâmplări, adăugăm acum, când se tipărește cartea, la mai bine de patru ani de la moartea lui și reproducerea în tocmai a unei scrisori apărute de curând într-unul din marile cotidiene, sub titlu gros pe două coloane. În jurul cumpărării fabricii Astra din Arad Din partea domnului general M. Ionescu, directorul general al căilor ferate, primim următoarea scrisoare. Domnule director, în ziarul universul numărul 282, cu data de joi 13 octombrie 1932, a apărut o notă în care se exprimă surprinderea că în timpurile grele de astăzi se cumpără fabrica Astra din Ardeal pentru suma de 360 milioane lei. Pentru lămurirea acestei chestiuni, socotim necesar să vă dăm următoarele lămuriri. Calea ferată, printre alte contracte de reparațiuni de material rulant, încheiate cu diverse fabrici particulare, are și contracte legi încheiate cu consorțiul Astra și RAM-LOC, în valoare totală de 445 milioane lei anual, cotă obligatorie și cu o valabilitate a contractului până la 1 mai 1936. Cum în prezent, prin reducerea traficului, s-au redus implicit și necesitățile de reparațiuni pe de o parte, iar pe de alta, o clauză din contract impunând căilor ferate să plătească ca beneficiu net 20% din valoarea contractului, în cazul că nu se va da în lucru materialul rulant destinat reparațiunii, deși nu a lucrat nimic, și cum contractul cu fabricile Astra și Romloc se cifrează la suma de 445 milioane lei anual, numai prin faptul nepredării de reparațiuni, calea ferată ar trebui să plătească anual suma de lei 89 milioane, 0,2 ori 445 milioane lei, iar pe întreaga durata contractului ar urma să plătească 383 milioane lei, fără a avea nimic în schimb, aceasta fiind o penalitate obligatorie a contractului lege care nu se poate modifica sau anula sub nicio formă. În asemenea condiții, Consiliul de Administrare a hotărât a se începe tratative pentru cumpărarea fabricilor Astra din Arad și Romloc din Brașov pentru lichidarea acestor contracte în baza ofertei prezentate în acest sens. Printr-o comisiune compusă din trei membri ai Consiliului de Administrație, un subdirector general și un delegat al contenciosului, S-a ajuns la înțelegerea că aceste fabrici să fie cumpărate pentru suma de 360 milioane lei, iar ca rezultat al tratativelor, ușor se poate vedea că e mai avantajos să plătim 360 milioane lei și să dobândim în proprietate cele două fabrici cu toate instalațiile lor, decât să plătim 382 milioane lei fără a repeta nimic, fiind obligat să respectăm clauzele contractului. Menționăm că suma de 360 milioane lei se va plăti tot din cotele anuale ce se înscriu în buget pentru reparațiunile materialului rulant în fabricile particulare, modalitatea de plata acestei sume globale fiind următoarea. 120 milioane lei se va plăti fabricilor Astra și Romloc din cota bugetară a anului 1932, 120 milioane lei din cota anului 1933 plătibilă în patru rate, iar restul de 120 milioane lei sunt datorii ale celor două fabrici către Banca Națională, sume pe care calea ferată le va lichida ulterior cu această bancă. Consiliul de Administrație, prezidat de domnul Ministru al Comunicațiilor, a aprobat tranzacția în forma propusă de acea comisie specială, 18 august 1932, procesul verbal numărul 35, iar tot dosarul s-a înaintat Ministrului de Comunicații, care urmează a supune chestiunea aprobării Consiliului de Miniștri. În felul acesta se face o serioasă degrevare a bugetului căilor ferate, iar administrația intră în stăpânirea a două importante fabrici care vor completa nevoile de reparație ale căilor ferate în cele mai bune condiții. Primiți-vă rog, domnule director, încredințarea distinței mele stime. Director General CFR, General de Divizie, M. Ionescu N.B. Publicăm această întâmplare primită prea târziu, rezervându-ne dreptul să revenim în numărul de mâine cu comentarii din care se va vedea că autorul acestei nemernicii este tot faimosul M pe care regimul de azi l-a cocoțat și delegat la Societatea Națiunilor. Neaie Gheorghidiu a telefonat îndată după apariția ziarului tatălui meu să vie neîntârziat la el. I-a cerut să-i spună limpede lui Ladima că veacul... Nu numai că nu poate lua atitudine împotriva comerțului și industriei românești, dar că înțelege ce se le sprijine călduros în orice împrejurare. Să-i spună că orice atac în această privință, cu tot regretul, va însemna o încetare de colaborare. Îl ruga însă pe tata să facă tot posibilul să-l convingă pe la Dima să accepte punctul acesta de direcție, căci n-ar fi vrut deloc ca el să plece. Când s-a spus aceasta, directorul veacului a scris o scrisoare de demisie fără să spună o vorbă. Tata a rupt-o și l-a invitat seara după masă la noi. N-a venit. Nici după moartea lui Ionel Brătianu, Gheorghidiu n-a intrat în minister. După ce s-a crezut câteva momente într-o remaniere, guvernul s-a reconstituit sub președinția lui Vintilă Brătianu cu aceleași elemente. Cum se simțea însă, datorită gazetei și mai ales prieteniei cu liderul tineretului, în bună situație, Gheorghidiu a cerut altă satisfacție, anume... Șefia unei organizații din Banat, căci nu avea nicio situație politică definită, și era teamă că dacă partidul trece în opoziție, nu are să aibă unde candidat cap de listă, căci numai șefii de organizații deveneau un genere cap de listă. I s-a mai oferit de asemenea prezidenția unui credit național petrolifer cu un capital de peste 500 de milioane lei. Dar adevărata satisfacție a fost triumful lui în cameră. De multă vreme pândea o răfuială. Îl întreba semadesa pe tata și eu de ce Gheorghidiu nu schițează niciun gest de apărare, el pe vremuri atât de spiritual și abil, atunci când îl atacă o țară întreagă. Și mi-a răspuns așa gânditor, fără convingere, dar și parcă ar fi știut ceva. Nu au nicio importanță atacurile și, pe urmă, nu e momentul. Spiritual și abil, da, era Gheorghidiu. Câte vreme nu intrase în marile afaceri, care nu numai că l-am muțiseră, dar îl și demascaseră. Evoluția aceasta de la spiritual, aparent, la Veros e normală la politicienii români. Acum, parcă era momentul. Partidul avea pe cap grija apărării actului de la 4 ianuarie, prietenia cu ministrul Dimescul împăcase cu tineretul. Veacul îi adusese și concursul celor care aveau nevoie de gazeta lui, deci majoritatea în cameră îi era asigurată. Ambele partii de mici din stânga nu țineau deloc să aibă o gazetă atât de turbată împotriva lor. A socotit și nu s-a înșelat că e momentul să pornescă bătălia cu maximum de sorți de izbândă. Timp de trei ore a vorbit explicând, producând cifre, invocând mărturii. Din nou spiritual ca în vremurile bune a fost foarte adesea întrerupt de aplauze prelungite. E drept că ele fusese aranjate încă din timp. Tănase, ești sigur de Covaci? Să nu lipsească niciunul." Ceilalți nu lipsesc niciunul, dar Covaci nu poate fi în București. Are un proces mare la Cluj. Placă seară. Gura mică îi se strângea și mai mult între fâlcile mari cu căzuți de barbă. Ce proces? Ce proces tănase? Dacă pe zevinghiul ăsta nu e mâine în București, la cameră, îl dau afară pe cumnatul său de la credit. Vre să se știe cine umblă în două luntre?" Înțelegi? Unul să nu lipsească. Am nevoie să fiu aprobat zgomotos. Coanenaie, te mai îndoiești? Toată camera are să fie cu dumneata. Pentru asta e nevoie de cheag, tănase. Nu se poate face o găleată de iaurt fără o lingură de cheag. 20 de care să dea semnalul să mă susțină. Sigur? Sigur, înțelegi? Înțelegi ce înseamnă sigur? De altfel, camera întreagă se simțea supravegheată și nu numai interpelatorul, căruia i s-a publicat în veacul un cazier penal, lui și unui fiu al lui, inginer, dar și cei ce l-au aplaudat sau au întrerupt în sensul interpelării, au fost amenințați la gazetă. Un fost erou al navetelor a găsit ieri de cuvință să se ilusteze printr-o întrerupere care a stârnit idaritatea camerei. Succesul lui Gheorghidiu a fost într-adevăr remarcabil. Dacă într-unele gazete atât interpelarea cât și răspunsul n-au luat decât abia câteva rânduri mai mult decât o comunicare despre un pod rupt, domnul Gheorghidiu în chestie personală, viitorul și gazetele cu tendințe liberale au publicat coloane întregi. Vacul avea firește, titlul pe o întreagă pagină, spulberarea unui sistem de calomnii și în cuprinsul paginii numeroase subtitluri pe câte două sau trei coloane. Evident că nu e locul să le redăm aci în întregime, deși ni se pare caracteristic și pentru personaje, și pentru viața politică, și pentru modul în care statul românesc e servit. Iată totuși câteva fraze și momente de la început și altele de la sfârșit. Domnule președinte, domnilor deputați! Onoratul meu coleg de galați a pus domnului ministru al industriei și comerțului câteva întrebări care denotă la domnia sa o curiozitate de invidiat aproape, căci psihologia ne învață, domnilor, că această însușire e caracteristică inteligențelor dezvoltate. Peștii, de pildă, s-a dovedit științificește, nu manifestă în nicio împrejurare niciun soi de curiozitate. Mare ilaritate Nu am întâlnit din comite decât pe Nexulescu. Îmi spune că s-au desfințat biletele de favoare că să viu la intrare, că e unul dintre colegi și mă lasă să intru. I-am explicat că e vorba de altcineva. Mi-a spus că am dreptul să viu cu o doamnă. E tot ce am obținut. Îmi pare foarte rău că nu pot să-ți fac serviciul ăsta. Sunt și altfel nespus de trist, Emi. În viața mea n-am fost atât de trist. Rămâi acasă. Să rămânem sâmbătă seara acasă. Vreau să stăm mult de vorbă. Ah, dezgustătoare iarnă. Mie e silă de tot și sunt obosit. E ceva sfârșit în mine, Emi. Vreau să stau puțin lângă tine. Câteva cuvinte ale tale ar fi ca un balsam. Dacă ți-aș ține o seară întreagă mâna în mâna mea, poate s-ar mai împrăștia gândurile acestea care rotesc deasupra mea ca niște corbi. S-a sfârșit, Emi, cu sărutări de mâini, George. Dar ce bal era ăsta? Balul ziariștilor ținam neapărat să merg, alea din teatru se pregăteau toate, nici măcar un bilet nu mai era în stare să găsească. Îmi aprind obosit o țigară. Mă învăluie o tristețe ca o presimțire. Îmi scapă scrisoara din mână ca o frunză uscată. Emi, este imposibil. Deși spui că ai văzut invitația la Gina, mie mi s-a spus că s-au desfințat. E posibil să fie altceva, dragă. Comitetul sindicatului colindă ministerele și băncile plasând bilete. Fiecare dintre ministere ia câte o lojă două și douăzeci, treizeci de intrări pe care ministerul și secretarul general le împart apoi la prieteni. Probabil că Gina are un astfel de bilet. Dacă aș avea smoking, aș merge eu cu tine și ai intra cu mine. Însă l-am vândut de acum cinci ani. Dar mai bine, ascultă-mă încă o dată, Emi. Nu face să mergi. Vine acum acolo o lume imposibilă. Cocotele și servitoarele, se spune, fac majoritatea femeilor. Dă-mi mie mai bine seara aceea, Emi. Niciodată n-am fost atât de trist și părăsit ca acum. Am încercat să răspund din din semnul, dar mi-au refuzat în toate părțile articolul. Nexulescu, pe care îl credeam cel mai bun prieten, uite ce scrie. I-a alăturat un petic de gazetă cu un articol pe două coloane. Un pasaj însemnat cu roșu sub titlul Nu e nevoie de o lege a presei. O lege de cenzură a presei e o aberație. Chiar când între gazetari se strecoară aventurieri și șantajiști, ei sunt repede eliminați și exemplul nenorocitului acela de la Dima, care a dispărut din presă în mai puțin de trei luni, e destul de elocvent. Prietenii Emi George Cam la o săptămână după plecare, el a venit la veacul cu un articol foarte violent, un fel de răspunsă uneia dintre gazete care l-a în fiecare zi. Matei Evici l-a adus seara lui Gheorghidiu, care a ridicat din numeri și a spus să nu-l publice. Ce să ne mai băgăm în chestiile astea? Emi, e o copilărie. Frac și nici smoking închiriat nu pun pe mine, în niciun caz, orice s-ar întâmpla. El. Mă mir, atâția aici împrumută frac și smoking, dar n-ai idee ce încăpățănat era. O privesc că lung ca pe o haină și ia o altă scrisoare. Dragă Emi, nu înțeleg de ce atâta insistență, dar în sfârșit, pentru că ții tu atât, vin așa în haină neagră și cu un domino, pe care zici că l-ai găsit. Dar trebuie să trec mai întâi pe la Vasiliu. Părma am treabă la SSR. Cred că de acolo scapă la opt și jumătate. Mi-e foarte greu să merg prin ger, mă ustură respirația. Voi veni la tine imediat după masă. Ținăm să merg cu orice preț, pentru că știam de la Gina că o să vină acolo Cobâlcea, un basarabean prieten cu Gheorghidiu. Eu mergeam în roche de seară nemascată. Găsisem și pentru el un domino. În bal, vorba aia, aveam să ne pierdem unul de altul. De la ușă chiar. Emi dragă. Îmi pare bine că te-ai convins și tu că a fost o greșeală să mergem la acel bal. Mai întâi faptul că n-am avut nici măcar domino și a trebuit să îmbrac o jerpelitură de costum de conspirator de la operă, mi-a stricat de la început cheful. Părmă înghesuia aceea stupidă de la intrare. Să aștepți o oră până se mișcă gloata dinaintea ta. Nu mai spun că eu n-am înțeles nimic din tot balul, pentru că toată seara te-am căutat pe tine. Degeaba spuneai că nu ne pierdem unul de altul, căci era zadarnic n a făcut decât să urc și să cobor scările eforiei, înghesuindu-mă într-un bâlci de costume de tot soiul, căutându-te de la balcon până pe scenă. Era într-adevăr o striveală și o căldură înăbușitoare. Abia se găsea câte un colț retras. Aș vrea să-ți spun un lucru. De ce te-ai supărat aseară când s-am spus că nu e frumos să vorbești cu tinerii aceia de la altă masă? Tu erai nemascată, Emi, eu de asemenea, din cauza căldurii, mi-o scosesem. În asemenea cazuri, nu mai ești în necunoscut." O femeie bine, nemascată, chiar la un bal mascat, nu trebuie să îngăduie familiarități. Bărbații aceștia sunt de o necuvință nerușinată. Aseară am avut tot timpul impresia că ne-a urmărit un automobil cu farurile stinse. Când am coborât, ne-a luminat însă de două ori cu farurile brusc aprinse. Cât că au vrut să-ți fixeze casa. Ghe. Vai, ce-am mai pățit la balul acela. Dacă l-ai fi văzut în costum, ce mutră nenorocită avea. Să râzi să te prăpădești. Nu puteam să mă mișc din cauza lui, aproape că mă ținea de mână. Și vorba aia, nu pentru el venisem la bal. Cum ajungeam la înghesuială și dispăream. Multă vreme nu i-a trăznit prin cap să mă caute pe culoare sus la balcon. Acolo am stat de vorbă cu un tip foarte bine, căruia i-am spus să ne despărțim și să ne urmărească până acasă la plecare, că vom pleca la trei fix. Să aștepte să plece cumnatul meu. I-am spus că la e cumnat și pe urma am să apar la fereastră. Am vrut să nu creadă că sunt singură, că unor bărbați le face proastă impresia asta. Pe urmă am mai căutat să mai fac alte cunoștințe, dar nu puteam scăpa de el. mascat că spunea că lănăbușe masca, era și mai oribil. Când i-am spus lui Miții să-l țină puțin de vorbă, nici n-a vrut să audă. Fugi, dragă, de aici. Ce vrei să rămân de pomină? Nu vezi? Parcă-i Don Chișote! N-ai ba să ia pe bărbații de la operă. Au adus mai multe costume pentru noi fetele și pentru bărbați dar eu m-am dus prea târziu și n-am găsit decât costumul ăla de cavaler pentru el. O privesc atât de mirat și de străin că o clipă am impresia că a înțeles totul. Lumina de pe noptieră vine însă din spatele meu, încât fața mi într-o umbră ușoară, pe când ea e iluminată în plină față, iar umerii i-au căpătat luciri de sidef. Emi, dragă, am venit prea târziu, am fost după masă cu un prieten aviator la aerodrom la Pipera. Îmi pare rău că nu te găsesc. Diseară ești acasă? Vreau să-ți vorbesc. Ghe. Treceam cu mașina de la restaurant spre aerodrom și l-am întâlnit pe Academiei. L-am întrebat dacă vrea să meargă cu mine și am fost bucuros că a primit. Zoram acum antrenamentul, că ce vreau să plec cât timpul era favorabil, spre Cape Town. Toate încercările din vară eșuaseră, și a trebuit să aduc noi transformări breghetului, schimbând rezervorul, care nu putea lua decât 4.000 de kg de benzină, când eu aveam nevoie ca să încerc și un record mondial de distanță, de peste 8.000 de kilograme. Și aducând unele modificări trenului de aterizare, mai ales din cauza discuțiilor și a intrigilor de la aerodromul militar, unde mi-aveam adăpostit avionul. Sunt o seamă de aviatori tineri, foarte curajoși și foarte dornici să se distingă cu orice risc prin biruințe răsunătoare. Din păcate nu sunt încercați decât ori, căci și pentru ca să concurezi la moarte trebuie, pare se, protecție. În concursuri internaționale, în raiduri de mare importanță, sunt folosite mai totdeauna cam aceleași elemente, așa cum rolurile se dau la teatru, oficial, acelorași actori favoriți ai direcției. Din pricina asta amocnesc mari nemulțumiri, iar printre cei mai urâți în lumea aviatorilor simt că sunt și eu. Faptul că dispun de un avion al meu, faptul că am utilajul aerodromului la dispoziție, faptul că am libertatea oricărei inițiative, îndurerează ca un memento social pe cei oropsiți care nu-și pot oferi la preț bun de glorie, nici măcar viața. Plecarea mea spre Cape Town a fost anunțată în toate ziarele, fără dezvoltare prea mare gazetărească, dar repetată cu destulă stăruință. Fixasem întâia data această plecare la 20 februarie. La 1 noaptea, nădăjduind să ajung în zorii zilei deasupra Mediteranei, să petrec a doua noapte peste Africa și să pot zbura cea de-a treia noapte peste ținuturile necunoscute ale transvalului. Cum se obișnuiește, din snobism mai ales, foarte multă lume, mondenă și sportivă, a ținut să asiste la plecare. O telegramă de la Constantinopol, anunțând vremea m-a făcut să amând raidul cu două zile. Deși anunțată la aceeași oră, lumea n-a mai venit în număr mare, având aerul că s-a păcălit odată. Exasperat însă, a trebuit să amândin nou din cauza unui incident stupid. Indicatorul de turaj, deși din vreme controlat, acum era gripat. Am crezut că am să leșin așa de exasperare. Prea era mare ghinionul, prea se amesteca parcă un geniu al răului. Firește că am început să fiu ironizate către toți cei care, deși nu platiseră intrarea, pretindeau spectacolul după program. Furios, am decis că a doua zi voi pleca fără să anunț pe nimeni la patru dimineața, ca să nu mă mai plictisească nepoftiții pretențioși. Am dormit toată ziua în ajun, provocându-mă o insomnie cu o noapte înainte. Și-am venit cu două ore mai devreme să văd dacă mecanicul și inginerul fabricii mi-au pus aparatul la punct. Era un sfârșit de noapte cețos, cu un orizont alburiu, cu vagi dungi negre fumurii. Stele puține, dar reci și strălucitoare. Deși era încă în iarnă băta un vânt călduț din premează zi, terenul verde era fără zăpadă, dar ici colo, cam moale și, gândul că îl voi străbate cu 8.000 de kilograme de benzină, mă irita ca o contrazicere câinoasă. Prin jurul hangarului, pe lângă gheretele santinelelor, erau mușuraie de gheață înzepezită. N-aș putea spune că nu eram emoționat dar putea să fie și din cauza acestor preparative de sfârșit de noapte răcoroasă de tot în februarie, care aveau un mister de pornire la atac în zorii zilei. Sau poate că era și neobișnuința de a fi sculat la o oră atât de mică, așa ca un condamnat deșteptat pentru execuție. Ar fi fost altceva dacă, nedormind, aș fi prelungit o noapte până în zori. În afară de inginer și vreo trei mecanici, de fratele meu, de un capitan care reprezenta aeroclubul pentru omologare, mai erau sora mea și vreo trei ofițeri piloți. Aeroplanul fusese scos din hangar și adus până în lumina lămpii fotoelectrice. Globurile electrice din fața hangarului, din cauza aerului puțin cețos, rece, dădeau o lumină difuzată, reverberată, de parcă iluminau cavouri aliniate. Îmbrăcase în salopeta ca pe niște până la piept, pusese în casca cochelarii deasupra și învățat de incidentul din ajun, căci altfel aveam încredere în mecanic și în inginerul fabricii noastre, am început de întârcoale păsării mele cu forma de torpilă în aripata net, o verificare personală și amănunțită. Jocul elicei, cablurile comenzilor, conductele de benzină și ulei. La ampenaș, profundorul îmi pare înțepenit și tresar, dar respir numai decât. Mecanicul îl încerca în același timp cu mine însă în sens invers. Benzina era pusă după indicația mea în trei rezervoare. Unul între mine și motor, iar două laterale. Printr-o apăsare de pârghie, în caz de pericol, puteau fi desprinse de aparat ca să evit incendiul sau prăbușirea.